Ден след отбелязването на международния ден в памет на жертвите от Холокоста, в предаването «Хоризонт до обед», което се опитва да открои трайните тенденции и теми зад новинарския поток, поглед към два съвсем нови аспекта по тоймата Холокост и осмисленето му в национален и в глобален план, Асоциацията на оцарелите от Холокоста отправи искане към ректора на Софийския университет да бъдат махнати нацистите от списъка на почетните доктори на университета. Какво това. Добър ден на Лея Коен, писател, дипломат, политик още от Великото народно събрание, музиколог, основател на Асоциацията на оцелелите от Холокоста в България. Здравейте, госпожо Коен. Здравейте! В навечерието на 75-та годишнина от освобождаването на Аушвиц Вие призовахте ректора на Софийския университет да отнеме почетните титли на лица, които са останали в историята с връзката си с нацистска Германия. Колко са тези лица и каква всъщност е връзката им с Третия райх? Ние бяхме много изненадени от е, е, това, че в списъка на почетните доктори, така както е обявен на сайта на Софийският университет, е, има много известни, бих казала, печално известни имена. Между тях най-много се набива името на Ханс Франк. За онези, които а, познават а, историята на Третия рай, знаят, че Ханс Франк а, е също така известен и със същата къв Франк. А, военно а, като Хайдрик, а, като Химмлер, а, като Георинг. Той е съден в Нюренберг, обесен е в Нюренберг, бил е генерал-губернатор на Полша и е лично отговорен за безобразията за престъп които са извършени в Польша и за също така депортацията на евреите от Вашавското гето. Изключително странно е, че такова лице... Продължава да фигурира в списъка на почетните доктори, но там има още доста други такива есесовци, между които е, например, генерал-майор от СС Групен Фюрер от Фон Масов, там е Бенханд Руст, който е виден есесовец министър на образованието и който идва в България за да помага с идеи за основаването на организацията Бранник. Той се самоубива на 8 май, когато вече е обявена капитулацията на Германия. Там е също така един от създателите на Нюрнбергските закони Едуард Кол Раух. Всички тези хора продължават да фигурират в листата на Доктор Хонорис Кауза на Софийският университет, което е повече от странно, поради което ние отправихме тази така, това искане към ректора да бъдат взети мерки, да не се опетнява името на Софийският университет. Госпожа практика кой? има. Да, не, аз ще ви практика... попитам къде другаде, но първо да ви попитам, а, казвате, а, продължават. А, защо чак сега а, всъщност обръщаме внимание на този факт и как си обяснявате, че партията Държава на Българската комунистическа партия, която се обявява против монархофашизма, против нацизма, в а, своето управление 45 годишно, най-общо казано, а, нито веднъж не е преразглеждала този списък с а, доктор Хонорис Кауза на Софийския университет, в който има лица свързани с нацистка Германия. Това е един прекрасен въпрос и това е първият въпрос, който си, създа, си зададох и аз. Защо 45 години а, Българската комунистическа партия не е направила абсолютно никакъв жест, когато такива жестове, разбира се, бяха напълно възможни, за да заличи този, тези неща. Отговорът моят е по-глобален. Той може много да се разсъждава върху него. В България никога не е извършена истинска денацификация. Това е просто причина, една от последиците на липса на денацификация в България и причина за липса на такава Денацификация, че България много бързо преминава в Съветският блок, при което Съветска, Съветският съюз се опитва веднага да изчисти мигновенно миналото на новите си сателити, поради което в нито една от тези държави не е извършена работа по-усмисляна на паметта. И това най-ясно се вижда в съвременна Германия. В съвременна на Германия неонацизма се ражда къде? Ражда се в бивша източна Германия, за която беше създаден митът, че там не е имало нацизъм, а че там е имало само борци против нацизма, поради което там не е извършена същата работа, която е извършена в бившата западна Германия. Добре, за това, а това нацизмът не се ражда именно в бившите източноевропейски държави, тъй като там не е извършена истинска бенацифика. Тази тема, за липсата, е... тази тема за липсата на истинска денацификация може би трябва да бъде задълбочена и с въпроса за Истинска декомунизация, дали това също се е а... случило, обаче нямаме време. А, казвате, че в световната да, да, практика. Са, Извинявайте, само, нямаме те, време. Че, че не зависят едно от другата. Да. Ясно. А, нека да кажа. В... Вие пишете, че в световната практика званието доктор Хонорис Кауза е било многократно отнемано на политически или крим... криминално компрометирани лица. Откъде са примерите? Има такива примери? А, да, разбира се. Една яркия пример е с Ансан Суки, на която беше дадена и Нобелова награда. Тя е доктор на няколко световно извести, доктор Хонорис Кауза на няколко световно известни е, университета. Заради това, което се случи в, е, с народа Роинга, е, на нея бяха отнети всички тези титли. доктор Хонорис Кауза. Е, даже имаше предложение да си от, да се отнеме е, Нобеловата Награда. Е, бяха отнеси научните титли на Кадафи, на Бил Коспи заради обвинения е, за, за сексуални престъпления, а пък Шарл Мишел, който е сега президент на Европейския съвет, е, само преди два месеца поиска да се отнеме почната титла Доктор Хонорис Кауза на английския режисьор Кен Лоуч е, заради негови антисемитски изказвания, а пък един друг поиска неодавна отнемането даже на Нобеловата награда на Петър Ханкин заради подкрепата му в миналото на Милошевич. Така че такива ретроградно е, дискредитиращи действия се случват за доктор Тезонорис Кауза и това с това се изчиства името на съответния университет. Аз ви благодаря, Ле Коен, български писател, дипломат и политик, една от основателките на Асоциацията на оцелелите от Холокоста, асоциация, която изпрати до на Софийския университет професора Анастас Герджиков писмо, което настоява от страницата на почетните доктори на университета да бъдат премахнати имената на нацисти, станали известни с престъпленията си срещу човечеството по време на Втората световна Thank so. you.